Noniin. Onko Henna Siitonen? On. Tässä on Lauri taloyhdistyksestä. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Meillä oli eilen, pidettiin kriisipalaveri tuolla taloyhdistyksessä. Ja, ja niin kuin ehkä arvaatkin, missä tässä on kyse. Eli noista teidän juhlista siellä. Ne on aika paljon häirinneet meidän asukkaita tässä talossa. Niin. Olet kuulemma saanut jo kaksi varoitusta näiden takia. Ja niin. me ollaan nyt tässä vähän ajateltu, että... Kolmas varoitus ja tämä viimeinen niin olisi nyt tulossa, koska ei ole minkäänlaista vaikutusta ollut näistä. No, nyt olisi pitänyt mitään juhlia. No kyllä, sieltä tuossa syksiltä taas kuulemma oli pari naapuria valittanut, että oli kauhean mekkala kuulunut. Ai. En ole pitänyt mitään juhlia kahden varoituksen jälkeen. No en tiedä, mitä siellä on sitten puhattu, mutta ainakin sitä ääntä lähtenyt. Onko sulla mitään puolustautumista tässä näin? Vai, vai tuota, ruvetaanko saman tien katselemaan sitten uutta asuntoa? on on pitänyt mittaa juhleja, kun minulla on käynyt edes kavereita. Mistäsköhän tämä sitten meteli on saanut alkuun, jos ei siellä juhlia ollut? En mieti. me on että itse kuunnellut musiikkia, mutta... Kyllähän se täytyy se Henna ymmärtää itsekin, että kun siinä on naapureita ja ohuet seinät ja näin, niin siellä on vanhoja ihmisiä, jotka kärsii tämmöisestä metelistä varsinkin myöhäisen aikaa. Mä en tiedä, onko tässä nyt muuta tehtävissä. Tuleeko sulle itelle mieleen tässä nyt mitään, millä me saadaan lepyteltyä nyt tämän talon asukkaat? No, mhm mietiä. En, kyllä pitää. en tiedä auttaako tämmönen näin tai esimerkiksi tämmönen, että järjestäisit siellä lauantaina koko talolle niin esimerkiksi jotkut kakkukahvit tai jotain ja pyytäisit oikein nätisti anteeksi. me niinku, ihmisten kanssa. Ehkä se johtuu justiin tästä näin, että jos antaisit vähän paremman kuvan itsestäsi, ja tarjoisit vaikka leipoisit jotain pientä isuva sinne ja keittelet kahvit niin sehän voi olla että semmonen sitten vähän auttaisi tuohon naapurin sopuun. Huomme saa jutella niiden kanssa. Et saa jutella. En osaa jutella. Mistä semmoinen ehtuu? No, en mieti. Mit, mitä, mitä sä tarkoitat sillä, että sä et osaa jutella? Mä no, en mieti. En osaa vaan jutella oikein ihmisen kanssa. Eikö toi ole nyt semmoinen ensimmäinen tämmöisessä naapurisovussa, mihin pitäisi puuttua? Hmm? Mä en tiedä. Mistäs päin oikein muuttunut sitten? Imatralta. No eikö siellä naapurit keskenään keskustele ja vähän kuulumisia sitten ollenkaan vai? No, mieti. Et tiedä? Hmm. No miten se on mahdollista, että sä et edes tiedä sitä? No en tiedä. Et tiedä sitäkään? No, tiedätkö se mitään? No tiedähän No mitä? No vaikka mitä. No anna esimerkki. No, mitä sinä haluat tietää? No sitä, että mitä sinä sitten tiedät, jos et sinä mitään tiedä. Kun nyt tuntuu, että tiedätkö ollenkaan olisi kiinnosta asua täällä? No kiinnostaa. Mutta et ole valmis tekemään se eteen mitään? No on. Niin. No pidetäänkö sovittuna, että huomenna on kakut leivottuna ja kahvit tarjotaan vaan tiedotteen jokaiselle asukkaalle? Oletko sä valmis tekemään sen eteen, että saat pitää tämä asunnon? Ja haravoisit sitten piha. Onko se ok? No on. Olet kuulemma juhlinut tämmöisenkin henkilön kanssa kuin Paula. Joo. Onko tuttu henkilö? On. Hänestä on nimittäin kans tullut aika paljon valituksia. Ai. Ja tiedätkö, minne on tullut ensimmäinen valitus? Radio Enertsin tenkaseamus on se Niin mitä? Joo. Selvä <jetzt. trah ar že> Ei muuta henä kuin oikein hyvää syksy jatkoa